і сама зникла в блідому меві. Зачерствіла в душі поезія, і думав Йоанн про ті метаморфози, що відбуваються з людиною під час дозрівання і старіння. Свята перемінюються в будні, від яких тікати вже не хочеться, з якими вигідно і тепло. І тільки деколи примариться, як це, певно, колись здавалося прародичам, що небо, то все всевладно над світом королева, а сонце її око, повітря, дихання, а дощ то сльози, громи її мова. І носить вона вночі плащ, всіяний зорями, а вдень одягається в білу фату. І чому нині людство все зрозуміле? Сонце стало магмою, дощ водою, громи відгомоном електричних розрядів. Чому з віком людина стає прозаїчною, прагматичною, і нічого для неї нема загадкового? Тож треба той язичницький чар казки, будь що зберегти. Бо коли він безслідно пропаде, чи зуміє колись побачити маленький нині Орестих, як закоханий місяць втікає від заздрісного ока королеви у безвісті, щоб хоч хвилину ще навтішатися коханням із вранішньою зорею. Довго ноч меркнет, зоря світ запала, мгла поля покрила, говор Галичі збудився, снується, вірш із поганського слова в ці хвилини. Їзди. І думає Іван, напевне автор поеми, достуту як тепер я, збоявся християнського нівелювання поетичної образності язичницьких вірувань і заселив свій твір, щоб те багатство не пропало міфічними персонажами, символічними образами, народними прикметами й ворожбою, адже духовний світ поеми взятий живцем з часів оріянських, а не з часів сучасності Ігоря Святославича. І, напевно, донині ми залишаємося дажбоговими внуками. Тільки й того, що прикрили свою поганську сутність лудою цивілізації. І не варто її здирати, виставляючи себе на посміх у парандідівському одягу за ритуальними дійствами. Проте зберегти той одяг у скринях. А в книгах людську ворожбу мусимо, бо коли цього не зробимо, то й слово згодом втратить не тільки свій чар, а й сенс. І майбутні дослідники сушитимуть собі голови над відчитанням тексту поеми, так само, як тепер я мучуся над загадкою рун і готовий заради розкриття таємниці прадавніх письмен запродати сатані душу. Згадавши про свій торг нечистим, Вагедевич насторожився, начебто наслухав, чи не подає, це болот сигналів, чи й пообіцяв допомогти відчитати таємничі рунічні письмена за непомірно високу плату. Проте на світі було тихо. Білий ранок розпаношувався над засніженими полями, і місяць з дельницею розчинилися в морозному меві. І втямив Іван, що сигнал від нечистого вже поданий. Роздумами над міфологією слова то не випадковий наплив думок, а спонукування таємних сил до заглиблення в старовину. Бо тільки в найглибшій давнині можуть бути заховані ключі до невідчитаних іще письмен. І згадалися йому новосільські Дяки, які теж шукають загублених ключів. А може, нині весь народ німує в передчутті нових відкриттів, оновлюючих катаклізмів, народження нового мислення? А де якою ціною дасться та новизна? Може, новий голос замовклих дзвонів окупиться надто дорого? А ось уже вузький скутий льодом дністер з притокою зубри, обмивають Миколаїв, вже видніються в далині рівні ряди хат Друговижа. Фірман пускає коней по льоду, лід зловісно репить, муцується, а що як не витримає, зламається. А скільки разів ми заламувалися при самому березі, і в унісон тривозі могичиться Іванові печальна пісня, що її проспівав колись Ізмаїл Срезнєвський під час розмови в ресторації Деля Русія. Ой ви хлопці, всі чоловіки молоді, де ваші рушниці? Наші рушниці в царя у світлиці, а ми у темниці. І несподівано, бо давно вічів не писав, з розчистилової Іванової душі зринають рядки поезії про Дністер. Ой, батько Дністри, де престол золототканний галицьких славних князів? О, дочко Зубро, старі часи минули і ніколи вже не вернуться. Престол князів руських, польського круля у Кракові, а заляхів, за ляхів, не за люд руський моляться богові. І обривається канва -вірша і ніколи не допишуться на ній зболені слова. Коні завертають на подвір'я Дроговиської плебанії, отець Кирило з їмостю виходять на поріг. З сани злізають Іван за малією, Орестик ще спить на руках у мами, а старенькі батьки плачуть з утіхи, бо від весілля їхні діти досі в них ще не гостювали. Отець декан Пекарський своїм зятем і Єреєм Вагилевичем просиділи за розмовою геть поза північ. Дискутували, взаємну чужість при цьому відчуваючи, хоча вже два роки перебували в родинному зв'язку, представники руської інтелігенції, крлирикальної і світської. Отець Пекарський вважав, що просвітити руський нарід можна тільки ширити бословські науки. Він перекладав для своїх парафіян новий заповідь простонародною мовою, оправляв перекладу маленькі книжечки і роздавав їх віруючим під час сповіді. І Єрей Вагелевич був переконаний, що народ просвітитися може лише тоді, коли дізнається, що крім Біблії існують глибокі пласти світських наук, чужинецьких і національних. Отець Кирило складав коментар до діянь апостолів, а Єрей Іван –